«Не треба струн, мечами гостри, заграй на й криці, завий кайданами в язниці, піснями волі одури. Не треба струн, хай струни сплять і ждуть ясного дня обнови, коли святі пісні любові в серця криваю полетять». Але тепер, коли один вночі нахабний лютий кат панує і матірі дочку гвалтує, хай струни сплять, живуть мечі. 1916